Чотирнадцятий розділ, який виводить кілька підсумків. Чарлі прокинувся від стукоту в двері. Розгублено роззирнувся. Він був у готельній кімнаті, і в його свідомості вертілись і кружляли, ніби метелики навколо лампочки без абажура, різні малоймовірні події. Намагаючись їх осмислити, він підвівся і дозволив ногам віднести себе до дверей. Він втупився у схему на дверях, яка роз'яснювала, куди рухатись у разі пожежі, і силкувався згадати події попередньої ночі. Тоді повернув ключа і, штовхнувши, прочинив двері. На нього дивилася Дейзі. Вона спитала, «Ти що, так у цьому капелюсі і спав?» Чарлі підняв руку і помацав маківку. На ній беззаперечно сидів капелюх. «Так, напевне». «Господи, ну принаймні черевики ти зняв. Ти в курсі, що вчора пропустив усі розваги?» «Пропустив «Почисти зуби», – співчутливо мовила Дейзі. «І перевдягнись. Так, пропустив. Поки ти був...» Вона завагалась. Тепер, коли про це добре подумати, його зникнення посеред сеансу видавалося доволі неймовірним. Такі речі не повинні траплятись. Не в реальному житті. «Поки тебе не було тут, я привела шефа поліції до будинку Грема Коуца. Ті туристки були там». «Туристки?» «Ті, про яких він говорив за обідом. Щось про те, що ми підіслали до нього двох людей». То була твоя наречена з мамою, він зачинив їх у підвалі. З ними все гаразд, вони обидві в лікарні. О. Мамі сильно дісталась, а з твоєю нареченою, думаю, все буде гаразд. Може, припиниш називати її так? Вона не моя наречена, вона розірвала заручини. Так, але ж ти не розірвав. Вона мене не кохає, вона кохає мого брата, а він кохає її. А тепер я перевдягнуся, почищу зуби, і мені треба трішки особистого простору. І душ прийми а цей капелюх смердить цигарами. «Це родинний спадок», – заявив Чарлі, а тоді пішов до ванної кімнати, зачинив за собою двері. Лікарня була за десять хвилин ходи від готелю. Павук сидів у почекальні і тримав примірник журналу щотижневої розваги із захнутими сторінками, вдаючи ніби читає. Чарлі поплескав його по плечі, і павук аж підскочив. Стривожено підвів погляд, а тоді, побачивши брата, розслабився, але тільки трішки. «Мені сказали чекати тут» мовив він. «Бо я не родич, чи щось типу того». «То чого ти просто не сказав їм, що ти родич або лікар? Ну, таке легко робити, якщо тобі пофіг». Павук мав знічений вигляд. «Якщо неважливо, зроблю я це чи ні, то воно віддається без проблем. Але зараз це важливо, і я боюся зробити щось не так, і що я скажу, а мені відмовлять, і тоді... Чого ти шкиришся?» «Та нічого, просто звучить трохи знайомо. Ходімо, знайдемо Розі». «Знаєш... Мовив він уже до Дейзі, поки ви не прошкували якимось коридором. «Лікарною можна ходити в два способи. Або ти виглядатимеш, наче ти тут свій. Дивися, павучий білий халат на дверях і якраз твого розміру вдягни його. Або матимеш вигляд настільки недоречний, що ніхто не скаржитиметься на твою присутність. Люди просто почекають, доки інший усе владне». Він почав наспівувати. «Що це за пісня?» – спитала Дейзі. «Вона називається «Жовта пташинка», – відповів павук. Чарлі зсунув капелюха на потилицю, а тоді вони зайшли до балати Розі. Розі сиділа на ліжку і з застурбованим виглядом читала журнал. Коли вона забачила появу їхньої трійці, вигляд її став іще стурбованішим. Вона перевела погляд із павука на Чарлі і назад. «Ви у двох далеченько від дому», – тільки й зауважила вона. «Ми всі далеченько», – відповів Чарлі. «Павука ти знаєш, а це Дейзі. Вона працює в поліції». «Я не впевнена, що досі там працюю», – озвалася Дезі. Думаю, я накликала на свою голову купу проблем. То вчора це була ти? Ти викликала поліцію острову до того дому? Розі замовкла, тоді спитала. Щось чути про Грема Коутса? І, ну, реанімації, і твоя мама також. Ну, якщо вона отягнеться раніше, сподіваюся, вона його пришиє. Мені не кажуть про стан, Вони лише говорять, що все дуже серйозно, і що мені повідомлять, коли буде що повідомляти. Розі глянула на Чарлі ясними очима. Знаєш, вона не така погана, як здається, правда? Якщо мати час її зрозуміти. Коли ми сиділи замкнені у підвалі, у нас було багато часу поговорити. Вона нормальна. Розі висікалася, тоді продовжила. Лікарі думають, що вона не виживе. Мені нічого не казали прямо, але сказала у такий собі мовчазний спосіб. Це дивно. Я думала, вона переживе що завгодно. І я, погодився, Чарлі. Я думав, що як станеться атомна війна, то виживуть радіоактивні таргани і твоя мама. Дейзі наступила Чарлі на ногу і спитала. «Що відомо про те, що її поранило? Я розказала їм», – зіткнула Розі. «У будинку була якась тварина. Можливо, то був лише Громкоутс. Ну, це начебто і був Громкоутс, але також це було щось інше. Вона відвернула його увагу від мене, і воно на неї накинулось». Уранці Розі вже пояснила це поліції острова, як могла. Вона вирішила не згадувати примарну білявку, часом розум ламається під тиском, і вона вирішила не давати іншим знати, що саме це з нею й сталося. Розі перервалась. Вона витріщилась на павука, так ніби щойно згадала, хто він такий. «Я тебе, до речі, досі ненавиджу», – заявила вона. Павук мовчав, але на його обличчя, наповз гідний вираз, і він більше не схожий був на лікаря. Тепер він нагадував чоловіка, який позичив білого халата, щоб висів за дверима, і хвилюється, що хтось це помітить. А тоді в голосі Розі зазвучали мрійливі нотки. Але коли я була там, у темряві, мені здалося, що ти мені допомагаєш, що ти стримуєш звіра. Що з твоїм обличчям? Воно ж усе подряпане. То був звір, відповів павук. Знаєте, тепер, коли я бачу вас одночасно, то розумію, що ви геть не схожі. Я гарніший, озвався Чарлі, і Дезі знову наступило йому на ногу. «Господи!» – прошепотіла вона, а тоді додала голосніше. «Чарлі, нам треба поговорити в коридорі. Негайно». Вони вийшли, залишивши павука в палаті. «Що?» – поцікавився Чарлі. «Що, що?» – «Що ти хотіла мені сказати?» «Нічого». «То на що ми вийшли? Ти ж чула, Розі його ненавидить, Не треба було лишати їх на самоті. Вона там уже, напевно, його прикінчила». Дезі обдарувала його поглядом, що його Ісус міг би кинути на когось, хто повідомить, що, ймовірно, має алергію на рибу і хліб. І непогано було б, якби син Божий швиденько зорганізував йому курячий салат. У тому погляді були жаль і майже безмежне співчуття. Вона притисла пальці до губ і притягнула його назад до дверей. Чарлі знову зазирнув до палати. Не схоже було б, щоб Розі вбивала павука. Власне кажучи, вона робила дещо цілком протилежне. О, тільки сказав Чарлі вони цілувались. Точніше, ніхто не завадив би вам припустити, що то був цілком нормальний поцілунок. Губи до губ, і, може навіть трішечки з язиком. Ви б не помітили, як усміхався Павук і як блищали його очі. А тоді, коли поцілунок закінчився, як він стояв із виглядом людини, яка щойно осягнула мистецтво стояння і зрозуміла, що знає, як робити це краще за всіх, хто коли-небудь стояв раніше. Чарлі знову звернув увагу на коридор і побачив, як Дейзі спілкується з кількома лікарями та поліціантом, якого вони зустріли на «Ми завжди знали, що він слизький тип», – казав поліціян Дейзі. «Якщо чесно, від іноземців тільки такого і можна очікувати. Місцеві просто такого не зробили б». «А вже ж ні», – погодилась Дейзі. «Дуже-дуже дякуємо», – сказав шеф поліції, поплескавши Дейзі по плечі, так що вона аж заскриготіла зубами. «Ця маленька пані врятувала життя тій жінці», – довірливо сказав він Чарлі, і перш ніж разом із лікарями піти коридором геть, поблажливо поплескав по плечі ще й його То що відбувається? – спитав Чарлі. – Ну, Грем Коутс мертвий, більш-менш. Але для матері Розі надії теж небагато. – Ясно, – відказав Чарлі. Він подумав над цим. Тоді закінчив думати і вирішив. Не проти, якщо я перекинусь кількома словами з братом. Нам треба побалакати. – Я все одно збиралась до готелю. Перевірю електронну пошту. Напевно, доведеться багато просити вибачення по телефону. Треба з'ясувати, чи в мене досі є робота. – Але ж хіба ти не героїня? – Думаю, платили мені і не за це мляво відповіла Дейзі. «Коли закінчиш, зайдеш до мене в готелі». Павук і Чарлі крокували головною вулицею Вільямстауна, залитою вранішнім сонцем. «Знаєш, у тебе, направду, класний капелюх», – зауважив павук. «Ти справді так думаєш? Ага. Можна поміряти?» Чарлі дав зелений барсалі на павуку. Той нап'яв його, глянув на своє відображення у вітрині, скривився, а тоді віддав капелюха Чарлі назад. «Ну, на тобі все одно сидить добре». Розчаровано мовив він. Чарлі зсунув капелюха на потилицю. Деякі капелюхи можна носити тільки, якщо хочеш бути безжурним. Хочеш зсувати їх під кутом і ходити в них пружним кроком, ніби от-от затанцюєш. Такі капелюхи вимогливі. І цей капелюх належав до таких. Але Чарлі готовий був прийняти виклик. Він сказав. Розана, мама помирає». «Угу. Вона мені завжди дуже й не подобалась». Я не знав її так добре, як ти. Але якби в мене було більше часу, я певен, що теж дуже-дуже її не злюбив. Нам треба спробувати врятувати її життя, зауважив Чарлі без ентузіазму, ніби повідомляючи, що пора сходити до стоматолога. Не думаю, що ми можемо таке зробити. Тато зробив щось схоже для мами, і ненадовго стало краще. Але то був тато Не знаю, як утнути щось подібне. Ти місце на краю світу, з печерами. То початок світу, а не край. «Що з ним? Ми можемо туди потрапити? Без фігні і свічками, і приправами?» Павук хвильку помовчав, а тоді кивнув. «Думаю, можемо». Вони разом повернули, повернули у напрямку, якого зазвичай не існувало, і зійшли з головної вулиці Вільямстауна. Сходило сонце, і Чарлі з павуком крокували берегом, заповненим черепами. Черепи не дуже нагадували нормальні людські, і вони вкривали берег, наче жовта галька. Чарлі уникав їх, як міг, павук же просто хрускотів по кістках. У кінці пляжу вони повернули ліворуч, і те ліворуч було зліва абсолютно від усього. Над ними здійнялися гори на початку світу, а донизу потягнулися урвища. Чарлі пригадав останній раз, коли мандрував сюди, і йому здалося, що то було тисячу років тому. Де всі? спитав він у голос, і звук перекотився камінням та луною вернувся до нього. Він крикнув гучніше. Агов! Всі вони були тут і всі дивилися на нього. Всі вони. Тепер вони здавалися більшими і менш людськими, твариннішими, дикішими. Чарлі збагнув, що минулого разу бачив у тих людей тільки тому, що очікував зустріти людей. На скелях над його головою вишикувались лев і слон, крокодили, пітон, кролики, скорпіон. І всі-всі інші, сотні і сотні, і всі вони дивились на нього без усмішок. Звірі, яких він упізнав, і звірі, яких не впізнав би жоден із нині живих. Всі тварини, які колись потрапляли до історії. Всі тварини, про яких люди снили, яким поклонялись, яких приручали. Чарлі бачив їх усіх. «Одна річ», – подумав Чарлі, – «співати на вишивання у повному приміщенні людей, які вечеряють, спонтанно знаючи, що дуло пістолета торкаються ребер дівчини, яку ти». «Яку ти? О. Що ж», – подумав Чарлі, – «про це я хвилюватимуся пізніше». Зараз же йому дуже хотілося або подихати в коричневий паперовий пакетик, або щезнути. «Та тут їх сотні!» – із трепетом промовив павук. На камені поблизу залунала лопотінь, яке виявилось жінкою-птахою. Вона склала руки на грудях і втупилася в братів. «Щоб ти там не збирався робити, – зауважив павук, – краще зроби це якнайшвидше. Вони не чекатимуть вічно». Угу. у Чарлі пересохло в роті. «То що ми зараз робитимемо? Заспіваємо їм, просто відказав Чарлі. Що? Так усе виправляється, я розібрався. Просто пороспіваємо це, і ти, і я. Не розумію, проспіваємо що? Пісню. Співаєш пісню і все налагоджується. У голосі Чарлі звучав розпач. Пісню. Павук витріщився на брата, і його очі нагадували калюжі після дощу. Чарлі бачив там те, чого не бачив раніше приязнь, здається, її розгублення, а понад усе вибачення. Не розумію, про що ти? Лев дивився на них з-за каменя. Мавпа спостерігав з верхівки дерева, а тигр... Чарлі побачив тигра. Той обережно наближався на чотирьох лапах. Обличчя було розпухле і вкрите синцями, але очі поблискували і скидалося, що він буде більш ніж щасливим зрівняти рахунок. Чарлі роззявив рота, і звідти вилетіло тихеньке квакання, наче він щойно проковтнув маленьку нервову жабку. Тоді прошепотів до павука. «У цьому немає сенсу. Дурновата була ідея, правда?» а... Як думаєш, ми можемо просто змитися? Погляд Чарлі нервово блукав схилом гори та печерами, вихоплюючи кожну з сотень тотемних істот, які зібралися тут від світанку часів. Серед них він зауважив одну, якої не бачив минулого разу. Дрібненького чоловічка в канаркових рукавичках та з тонкими вусами. По лисілій голові бракувало барселіно. Старий зустрівся з Чарлі поглядом і підморгнув. То була дрібничка, але дрібнички виявилося достатньо. Чарлі набрав повні легені повітря і заспівав. «Я Чарлі!» – співав він. «Я син Анансі! Почуйте, як лунає моя пісня! Почуйте моє життя!» Він виспівав усім присутню пісню хлопчика, який був напівбогом і якого стара сердита жінка розламала навпіл. Він співав про свого батька і про свою матір, він виспівав імена і слова, цеглинки, з яких будується фундамент реальності, світи, з яких творять світи, правди, які ховаються за речами. Він співав про належні закінчення і про висновки, які слід зробити тим, хто нашкодить йому, і тим, хто був його. Він виспівав світ. То була добра пісня, і то була його пісня. Часом у ній траплялися слова, а часом вона лунала геть без слів. І поки він співав, створіння одне за одним стали плескати, тупати і бурмотіти в такт, Чарлі почувався, ніби річище, яким несло її велику пісню і всіх присутніх. Він співав про птахів, про чари, зведеного до гори погляду, і побаченого польоту, і про відблиски ранкового сонця на пір'їних крил. То темні істоти пішли у танок, кожна у свій. Жінка птаха танцювала верткий танець пташок, розпушуючи хвоста і закидаючи назад дзьоба. Тільки одна істота на схилі не танцювала тигр пиріщив хвостом по землі. Він не плескав, не підспівував і не танцював. Синці на його обличчі були пурпурові, а тіло вкривали сліди від укусів і подряпин. Він тупцював камінням крок за кроком, аж доки не опинився примісінько перед носом Чарлі, а тоді загарчав. «Це не твої пісні!» Чарлі поглянув на нього і заспівав про тигра, і про Грема Коутса, і про тих, хто живиться невинною плоттю. Тоді обернувся, павук дивився на нього з захватом. Тигр сердито заревів, а Чарлі взяв рев і оповив його своєю піснею. А тоді заревів і собі, точнісінько, як ревів до цього тигр. Власне, він почав ревіти точнісінько, як тигр, але тоді змінив тон, аж доки рев не перетворився на пришелопкувати гарчання, а істоти зі скель не засміялись, зачувши його. Вони не могли стриматись. Чарлі знову пришелопкувати заревів, і як будь-яке передражнювання, як досконала карикатура, пришелопкувати рев зробив своє. Правдиво висміяв – незугарне. Більше ніхто не почує тигрового реву, не почувши і передражнювання Чарлі. І тепер усі казатимуть – якийсь пришелобкуватий рев. Тигр повернувся до Чарлі спиною. Він пострибав через юрбу і ревів, коли біха юрба аж хапалась за боки від реготу. Розлючений тигр відступив до своєї печери. Павук махнув руками, короткий порух. Почувся гуркіт, і вхід до тигрової печери засипало дрібним камінням. Павук мав вдоволений вигляд, а Чарлі продовжував співати. Він співав про розі Ноа і співав про її матір. Він виспівав пані Ноа довге життя і щастя, на яке та заслуговувала. Він виспівував своє життя, всі їхні життя і бачив візерунок їхніх життів, ніби візерунок павутини, в якій заплуталась муха. Він огорнув муху піснею, впевнився, що та не втече, а тоді полагодив павутини новими ниточками. Тепер пісня добігла природного кінця. Не без здивування Чарлі з'ясував, що йому сподобалося співати для інших. І тепер він знав, що саме цим віднині і займатиметься всеньке своє життя. Він співатиме. Невеликі чаклонські пісні, які створювали світи для нового буття. Він співатиме маленькі пісеньки, які на мить зроблять людей щасливими і зворушить їх, дозволять на хвильку забути про свої проблеми. Він знав, що завжди матиме страх перед виступом, страх сцени, але також розумів, що це, схоже, буде стрибок до басейну. Кілька секунд неприємного холодку, а тоді незручності минуть і стане добре. Ніколи не буде так добре, як зараз. Так ніколи. Але буде незле. А тоді все скінчилося. Чарлі схилив голову, істота над урвиськом дочекалась, поки стихнуть останні ноти, і припинили тупотіти, припинили плескати, припинили танцювати. Чарлі зняв батьків зелене барсаліно і обмахнув обличчя. «Це було дивовижно!» <плес> – прошепотів павук. «Ти міг зробити те саме». «Не думаю». «Що відбулося в кінці? Я відчув, що ти щось зробив, але так і не допетрив, що саме». «Я все виправив», – відказав Чарлі. «Для нас. Я так думаю. Я не певен». Він справді не був певен. Тепер, коли пісня скінчилася, історія з неї танула, як тануть уранці сни. Чарлі тиснувно завалений камінням вхід до печери. «Це ти зробив?» «Ага. Схоже, це найменше з того, що я міг зробити». Хоча ти все одно рано чи пізно викопається назад. Щиро кажучи, я хотів дошколити йому гірше, ніж просто захряснути перед ним двері. Не переймайся, я дошколив йому куди більше. Чарлі дивився, як тварини розбрідаються геть. Батька ніде не було видно, і це його ані трохи не здивувало. «Ходімо», – сказав він, – «треба повертатись». Павук знову прийшов в дорозі в години для відвідувань. Він приніс найбільшу коробку шоколадних цукерок, яку тільки продавали в лікарняному магазинчику. Це тобі. Дякую. Мені передали, що мама таки видріпається. Мовляв, вона розплющила очі і попросила вівсянки. Лікар сказав, що це справжнє диво. Ага. Твоя мама попросила їжі. Мені це видається справжнім дивом. Вона ляснула його долонію по руці, а тоді там і її, її залишила. Знаєш, сказала вона за хвильку, ти подумаєш, що я геть здуріла, але коли я була там, у темряві з мамою, мені здавалося, що ти мені допомагаєш, ніби ти стримуєш звіра, і що якби ти цього не робив, він би нас роздер. Напевне, я допоміг. Справді? Не знаю, мені так здається. Я теж потрапив у халепу і думав про тебе. У велику халепу? У велетенську. Налий мені, будь ласка, попити. Павук налив її води, тоді розіспитала Павуче, Павуча, чим ти займаєшся? Займаюсь. Яка в тебе робота? Залежить від настрою. Я думаю, що лишуся тут на деякий час. Медсестри казали мені, що тут дуже потрібні вчителі. Мені хотілося б зробити щось, аби змінити світ найкраще. Звучить цікаво. А що б ти зробив, якби залишився тут? Ну, якби ти залишилася тут, я певен, що знайшов би собі якісь справи на острові. Їхні пальці переплелися міцно-міцно, як морський вузол. Думаєш, у нас все вийде? Думаю, вийде розважливо відповів павук. А якщо ти мені набриднеш, то я завжди можу піти і робити щось інше. Не переймайся. О, я не переймаюся, відказала Розі. І вона і справді не переймалася. За їм яким голосом ховалася сталь. Було очевидно, звідки вона в її матері. Чарлі відшукав Дейзі на шезлонгу на пляжі. Йому здалося, що вона задрімала на осоні, але щойно його тінь торкнулася і її тіні, вона сказала, не розплющуючи очей. Привіт, Чарлі. Як ти здогадалась, що то я? Твій капелюх ткне сигарами. Думаєш, його позбутися? Ні, я ж казав, сімейний спадок. Носитиму його, доки не помру, а тоді передам своїм дітям. То як, ти досі працюєш у поліції? Типу того. Мій начальник сказав, що вони собі там вирішили, ніби я дуже страждаю від нервового виснаження, спричиненого надміром роботи. Тому я на лікарняному мені не покращує настільки, щоб я повернулася. Ага. І коли це трапиться? Не знаю. Можеш передати крем для загару? У Чарлі в кишені була коробочка. Він видобув її та поклав на поруче шезлом. За хвильку. Ем, пауза. Знаєш, оскільки ми вже виставили себе на посміховиська під дулом пістолета, він відкрив коробочку. Оце тобі. Від мене. Ну, Розі її повернула. Можемо замінити, якщо хочеш. Вибрати іншу. Напевне, ця тобі навіть не підійде розміром, але вона твоя, якщо хочеш. «Я теж». Дейзі взяла коробочку і дістала звідти обручку. «Ну що ж, гаразд», – мовила вона. «Якщо тільки ти не робиш це все, щоб я віддала тобі лайм». Тигр крокував печерою. Він метався туди-сюди перед входом, а хвіст роздратовано бив із боку на бік. Очі палали в темряві, ніби смарагдові смолоскипи. «Весь світ і все належало мені», – лютував тигр. «Місяць і зорі, і сонце, і історії! Все належало мені!» «Вважаю своїм обов'язком зауважити», – почувся тоненький голосок звідкись із глибини печери. «Що ти вже це казав?» Ти аж припинив метатись туди-сюди. Він розвернувся і попрямував у глиб печери, ніби хутряний килимок на гідравлічних пружинах. Так він скрадався, доки не підійшов до волячого скелета в кутку, а тоді тихенько сказав. «Перепрошую». Звідкись зі скелета почулося шарудіння. поміж ребер вистромився кінчик носа. «Власне кажучи, я, так би мовити, погоджувався з тобою. От і все». Маленькі білі пальчики відірвали від ребра шматок засохлого м'яса і звідти вигулькнула дрібненьке звірятко кольору брудного снігу. То міг би бути мангуст, альбінос, чи, можливо, якийсь вкрай незугарний тхір у зимовій шубці. У тваринки були очі сміттюха. «Весь світ, і все належало мені!» «Місяць і зорі, і сонце, і історії – все належало мені!» – повторив тигр, а тоді додав, «І належатиме знову!» Тигр втупився у крихітне створіння. А тоді одна здоровезна лапа без попередження впала, розтрощила грудну клітку, розламала скелет надрузки, що смерділи падлом, і притисла тварину до підлоги. Та звивалася і крутилася, але звільнитись не могла. «Ти тут!» – заговорив тигр, притиснувшись носом до маленької голови блідої тваринки – «Тільки з моєї милості, розумієш? Наступного разу, як ти мене роздратуєш, я відкушу тобі голову!» «Угу!» – писнула отхороподібна істота. «Тобі ж не дуже сподобається, якщо я відкушу тобі голову, правда?» «Угу!» <гум> – озвалося звірятко, корчісі з під вагою лапи. Очі в нього були блідоблакитні, ніби маленькі уламки льоду. «То що, обіцяєш поводитися добре і сидіти тихо?» Загарчав тигр і трішки підняв лапу, щоб дати тварині відповісти. «Так точно!» В краю відповіло звірятко. А тоді одним хлюстким рухом вивернулося і вп'ялося зубами в тигрячу лапу. Тигр заволав від болю, смикнувся, замахнувши звірятком так, що ти полетіла через всю печеру. Зачепивши кам'яну стелю, воно відскочило від виступу, а тоді брудно-білою стяжкою кинулося до задньої стіни, де стеля нависала низько над підлогою і де було вдосталь сховків для маленької тваринки мість у яких не дістав би її жоден великий звір. Тхір прокрався настільки глибоко, наскільки міг вміститися стоячи. «Думаєш, я не можу зачекати? Рано чи пізно тобі доведеться звідти вилізти, я нікуди не піду». І тигр ліг, тоді заплющив очі і доволі правдоподібно захропів. Десь через півгодини тигрячого хропіння бліда тваринка виборсалася з-під скелі і заковзала між тінями до великої кістки, на якій досі лишалося в доброго м'ясця, якщо, звісно, налякатися певної другосортності, а тваринку це не лякало. У будь-якому разі, аби дістатись до кістки, тваринці довелося б минути тигра. Звірятко скрадалось у тіні, а тоді наважилось на маленький тихенький крок. Коли звірятка проходило повз поснулого тигра, передня лапа випросталась і пазур встромився у хвіст істоти, пришпиливши його до долівки. Іншою лапою тигр притис шию істоти. Великий кіт розплющив очі, відверто кажучи, схоже, що ми тут застрягли разом. Я прошу тебе тільки трішечки постаратися. Не думаю, що ми колись станемо друзями, та, можливо, зможемо навчитись терпіти одного одного. Я тебе почув відказала тхороподібна істота. Як-то кажуть, сидимо на сухому, б'ємось як птаху в клітці. Саме те про що я їй кажу. Просто навчися тримати язика за зубами. Буде добре, як зле мене. Ти знову мене дратуєш. Я намагаюся пояснити тобі, що якщо ти мене не дратуватимеш, я не відкушу тобі голову. «Ти постійно вживаєш фразу «відкушу тобі голову». Скажи, можу я припустити, що, коли ти кажеш «відкушу голову», це можна вважати певним метафоричним зворотом, який мав би означати, що ти накричиш на мене і припускає досить гучно?» «Це означає, що я відкушу тобі голову. Тоді розламаю її, тоді пережую, а тоді проковтну», – пояснив тигр. «Жоден з нас не вийде звідси, доки дитя Анансі не забуде, що ми тут». Здається, той вилупок підлаштувався так, що навіть якщо з самого ранку я тебе пришию, ти воскреснеш до середини дня. Тому не дратуй мене. Ну, що зранку не зробиш? І якщо ти скажеш, ти вечором не догониш, я роздратуюся, і будуть серйозні наслідки. Не кажи нічого, що може мене роздратувати. Зрозумів? У печері на краю світу на хвильку запанувала тиша. Її порушив тихенький тхорячий голос, який сказав «Безумовно». А тоді почав казати ще щось, але його раптово дієво заткнули. Далі тишу порушував тільки хрускіт. Чого зазвичай не пишуть у книжках про труни, бо це не дуже добрий маркетинговий хід, так це, наскільки вони зручні. Пан Нансі був своєю труною дуже задоволений. І тепер, коли все цікавеньке закінчилось, він вернувся до свого гробу і солодко задрімав. Час до часу він прокидався, згадував, де перебуває, а тоді перевертався на інший бік і знову засинав. Як уже зазначалося, могила – вкрай зручне місце, вже не кажучи про особистий простір, і там можна чудово залягти на дно. Два метри під землею, куди вже ближче до дна. «Ще років за двадцять», – думалось панові Нансі, – «і можна подумати про те, щоб встати з мертвих». Похорон неподалік змусив його розплющити одне око. Пан Нансі чув їх на горі. Каліанну Гіглер, ту жіночку Бастамонте і третю худющу, вже не кажучи про табунець внуків, правнуків і праправнуків, які її зітхали, голосили, виплакували очі за спочилою пані Данвідді. Пан Нансі подумав, чи буває не вистромити руку і не схопити Каліанну Гіглер за литку. Він хотів це зробити ще відколи 30 років тому побачив у кінотеатрі під відкритим небом Керрі. Але тепер, коли трапилась нагода, він зрозумів, що може протистояти спокусі. Якщо чесно, йому не хотілося завдавати собі клопоту. Вона завела, її, трапить шлях, і вона помре, а клятий сад спочинку не гумовий, тут і так повно людей. Та й взагалі, навіщо напружуватись? У цьому підґрунтовому світі є ще стільки гарних снів, які ще треба проспати. «Двадцять років», – постановив він, – «може, двадцять п'ять». До того часу в нього можуть навіть онуки завистися. Завжди цікаво подивитися, якими виявляться твої онуки. Він чув, як над ним голосить і побивається каляна Гіглер. Тоді вона припинила схлипувати рівно настільки, щоб устигнути проголосити. Зрештою, мушу сказати, що вона прожила гарне життя і довге. Коли ця жінка нас покинула, їй було сто три роки. Сто штири. почувся роздратований голос з-під землі десь збоку. Пан Нансі простягнув тоненьку руку і постукав по стінці новенької трони. Ану тихіше, пані, гаркнув він. Дехто тут взагалі-то намагається поспати. Розі дала павуку зрозуміти, що хоче, аби він знайшов нормальну роботу, таку, на яку треба вставати і ходити. Тому вранці того дня, що передував випісці Розі з лікарні, павук прокинувся рано і пішов до міської бібліотеки. Він залогінівся до бібліотечного комп'ютера, зайшов в інтернет і дуже обережно підчистив ті рахунки Грема коуца, які не змогли відшукати сили правопорядку на кількох континентах. Він організував продаж фермер з розведення коней в Аргентині, купив маленьку фірму під ключ, перевів і на її рахунки гроші і надав їй статусу благодійної. Від імені Роджера Бронстейна надіслав імейл, щоб найняти юриста, який вів би справи компанії, і натякнув останньому звернутися до такої собі пани Розі Ноа, колишньої мешканки Лондона, яка зараз перебуває на Сант-Ендрюсі, і взяти її на роботу творити добро. Розі взяла на роботу і в першу чергу доручили знайти місце для офісу. Наступні чотири дні павук провів, вештаючись, а ночами висипаючись, пляжем, який кільцем охоплював переважну частину острова, куштуючи їжу в кожному закладі, який траплявся йому на очі, аж доки не дістався рибної хатини Довсона. Він спробував смажених летючих риб, варені, зелені фіги, курчана, грилі і кокосовий пиріг, а тоді пішов прямісінько до кухні. Там він знайшов кухаря, який одночасно був власником закладу, і запропонував йому достатньо грошей, щоб той погодився вчити павука куховарити і стати його бізнес-партнером. Тепер рибна хатина Довсона ресторан, а сам пан Довсон на пенсії. Часом павука можна знайти у залі, а часом на кухні, якщо шукатимете ви його помітите. Їжа тут найсмачніша на острові. Павук трішки потовстішав, але не настільки, як потовстішає, якщо і далі пробуватиме все, що приготував. Але Розі не заперечує. Вона трохи вчителює, трохи допомагає іншим, весь час творить добро. А якщо іноді і сумує за Лондоном, то ніколи цього не виказує. А ось матір Розі, навпаки, весь час гучно розповідає про те, як скучила за тим містом, проте кожен натяк на те, щоб повернутися до Англії, сприймає як намагання розлучити її з її ненародженими, і, якщо вже на те пішло навіть не зачатими, онуками. Ніщо не втішало б автора більше, ніж можливість запевнити вас, що повернення з цупких лап смерті перетворило маму Розі на іншу людину. Радісну жінку, якої для кожного знайдеться добре слівце, і чий нововіднайдений смак до їжі можна порівняти тільки зі смаком до життя і всього того добра, що життя може запропонувати. Однак повага до правди вимагає цілковитої чесності, а правда полягає в тому, що мама Розі виписалась з лікарні цілковитою собою. Такою ж підозріливою і непривітною, як і раніше. Тепер, щоправда, вона нервовіша і спить з увімкненим світлом. Вона заявила, що продасть свою лондонську квартиру і переселиться в ту точку світу, куди переселяться Розі з павуком, щоб бути біля онуків. Час від часу вона пускає шпильки щодо відсутності онуків, щодо живучості та якості павукових сперматозоїдів, частоти і позиції, у яких відбуваються сексуальні стосунки Розі і павука, і натякає, що штучне запліднення не таке вже й дороге. Дійшло до того, що Павук почав серйозно роздумувати, чи не припинити спати з Розі взагалі, просто щоб побісити її маму. Він міркував про це приблизно 11 секунд одного дня, коли мама Розі показувала їм копії журнальної статті, де йшлося про те, що Розі варто стояти на голові півгодини, щоразу після того, як вони покохались. Увечері Павук поділився з Розі цими роздумами. Та розсміялась і сказала, що матері у спальні однаково нема, і що вона не збирається ні для кого стояти на голові після сексу. Пані Ноа має квартиру у Вільямстауні, Ставні, неподалік від житла Паука і Розі. Двічі на тиждень хтось із численних небожів і небог Каліанний не Гіглер заскакує до неї пилесосить, витирає пил зі скляних фруктів, бо ще ні фрукти просто розтанули на острівній спеції. Готує трохи їжі і залишає її в холодильнику. Часом мама Розі їсть, а часом ні. Чарлі тепер співак його розм'якшеність майже повністю зникла. Зараз він стрункий чоловік у фірмовому капелюсі Барселіно, у нього безліч різнокольорових Барселіно, але улюблений зелений. У Чарлі є син. Його звуть Маркус. Йому 4,5, і йому притаманні такі глибокі відчуття власної гідності й серйозності, які бувають тільки в маленьких дітей і гірських горил. Більше ніхто не називає його Чарлі Товстоном, і, щиро кажучи, іноді він за цим сумує. Стояв ранній літній ранок, і вже світало, з сусідньої кімнати доланало якісь звуки, Чарлі дав Дезі поспати. Він тихенько виборсався з ліжка, взяв футболку і шорти, зайшов у кімнату і побачив, що син сидить на підлозі голяка і грається дерев'яним потягом. Обоє вдягнули футболки, шорти і шльопанці. Чарлі нап'яла в капелюха, і вони разом вирішили на пляж. – Тату? – спитав малий. Він виставив щелепу з таким виглядом, ніби щось обмірковував. – Так, Маркусе? – «Хто був найкоротшим президентом?» «Маєш на увазі найнижчим?» «Ні, у днях. Хто був найкоротшим?» «Гаррісон. Підхопив запалення легень на інавгурації і помер. Був президентом 40 з чимось днів, і більшість із них вмирав у своєму кабінеті». «Ага. А найдовше хто був?» «Франклін Делано Рузвельт. Був президентом три повні терміни і помер під час четвертого. Роззуємося тут». Вони поставили взуття на камінь і пішли далі до хвиль, вгрузаючись пальцями у вологий пісок Звідки ти знаєш стільки всього про президентів? Коли я був малий, мій тато думав, що мені корисно буде побільше вивчити про них. Ага. Вони зайшли до води, прямуючи до волона, який з'являвся тільки у відпливах. За якийсь час Чарлі підняв хлоп'я і посадив собі на плечі. Татко? Так, Маркусе. Петуня каже, що ти знаменитий. Хто така Петуня? В децятку. Каже, що її мама має всі твої диски і любить слухати твій спів. Ясно. То ти знаменитий? Не дуже. «Тільки трішечки». Чарлі поставив Маркуса на вершечок волона, а тоді видріпався нагору сам. «Добре. Готовий співати?» «Так». «Щоб тобі хотілося заспівати?» «Улюблену пісеньку». «Не знаю, чи ця пісня їй сподобається». «Сподобається». В голосі Маркуса звучала певність стін і гір. «Добре. Три, чотири». Вони разом заспівали жовту пташинку, яка того тижня саме була Маркусовою улюбленою піснею, тоді наступну за улюбленістю гулянку зомбі, а тоді й третю за улюбленістю Із Загір вона приїде. Зір у Маркуса був кращий, ніж у Чарлі, тому він першим побачив її, коли вони доспівували Із Загір вона приїде і почав махати. Он вона таку! Ти впевнений? Ранково Марево розмивало край неба, і моря до блідої білості і Чарлі, примружившись, придивлявся до горизонту. «Нічого не бачу. Вона пірнула, скоро буде тут!» Почувся сплеск, і вона виринула примісінько перед ними. Вона плюскотіла і хлюпалась на відстані руки, на камені поряд з ними, зі сріблястим хвостом, зануреним в Атлантичний океан, із намистом краплин на лузці і з довгим помаранчево-червонястим волоссям. Тепер вони співали трьох чоловік, хлопчик і русалка. Вони заспівали «Леді Мандрюху» і «Жовту Субмарину», а тоді Маркус навчив Русалку слів пісні з заставки до Флінгстоунів. «Він нагадує тебе в дитинстві», – сказала Русалка. «А ти хіба мене знала?» «Ви з батьком гуляли пляжем», – усміхнулась вона. «Твій тато дуже поштивий був пан». А тоді зітхнула. Ніхто не зітхає так, як Русалки. І додала, «Вам час повертатись. Скоро приплив». Русалка відгорнула довгі коси назад і знову пірнула в океан. Тоді підняла голову, торкнулася уст пучками пальців і послала Маркусу прощальний повітряний поцілунок, перш ніж остаточно щезнути під водою. Чарлі взяв сина на плечі, і вони почогували морем назад до пляжу, де малей зісковзнув назад на пісок. Чоловік зняв Борсаліно і вдягнув малому на вуха. Капелюх був на сина завеликий, але той заусміхався. Агу, мовив Чарлі. «Хочеш щось покажу?» «Ага!» Але я хочу сніданок, хочу оладків. Не вівсянку, не оладків. Глянь-но. Чарлі почав витанцювати чочітку, босоного відбиваючи ритм на піску. Я теж так можу, заявив Маркус. Справді? Дивися, тату. І малий теж зміг. Чоловіки-хлоп'я протанцювали піском усю дорогу додому, наспівуючи вигадану просто на ходу пісню без слів, яка продовжувала лунати навіть після того, як вони пішли снідати. Ніл Гейман. 31 грудня 2004 року. Кінець. Текст читав Рік Санчес.